Faptele Apostolilor, capitolul 10, versetul 40 Dar Dumnezeu l-a înviat a treia zi și a îngăduit să se arate. Orice lucrare pe care o face Dumnezeu, mai devreme sau mai târziu, ea trebuie să se arate, ca să fie cunoscută. Toate trebuie să slujească de laudă slavei sale. Dumnezeu face lucrarea învierii. După înviere, cel înviat trebuie să se arate. Aceasta este dovada că este viu. Învierea Domnului Iisus din morți este coroana lucrării pe care El a făcut-o pentru mântuirea noastră. Fără această coroană, mântuirea plătită de El prin jertfa de pe cruce n-ar fi avut niciun rod. Nimeni dintre păcătoși n-ar fi fost mântuit. Învierea Domnului Iisus este marea faptă prin care se arată întregului univers biruința Lui de plin asupra morții și asupra diavolului. Învierea Domnului Isus a fost lucrarea prin care Dumnezeu l-a trecut din nou în starea de înainte de întrupare, adică în starea cerească, cu trup ceresc, pe care nu-l pot vedea ochii trupului pământesc. El însă putea să se facă văzut, dar numai pentru ochii credincioșilor săi, deci ochii credinței. Cei înviați din moartea păcatului prin credința în jertfa și în învierea Domnului Isus, nu sunt văzuți, cunoscuți de ochii necredincioșilor, pentru că acești ochi nu pot pricepe lucrurile duhovnicești. Cei înviați din moartea păcatului sunt o realitate tot atât de puternică și de netegăduit ca și învierea Domnului Isus Hristos. Chiar dacă se repetă unele gânduri, scriem în continuare mai multe definiții ale învierii Domnului Isus ca să fie înțeles mai bine acest mare adevăr spre întărirea credinței celor ce vor auzi aceste cuvinte. Învierea lui Hristos este cel mai de seamă fapt care s-a petrecut în istoria omenirii, căci El a înviat ca să nu mai moară niciodată. Până atunci, moartea avea stăpânire peste toată făptura. Păcatul și moartea erau pretutindeni. Totul însă a fost schimbat prin învierea lui Hristos, Căci dacă e adevărat că El a fost dat morții pentru păcatele noastre, tot așa de adevărat este că a înviat pentru neprihănirea noastră a celor credincioși. Păcatele au fost șterse. Omul Iisus Hristos a înviat și învierea lui a învierea tuturor celor ce cred în El. Pentru noi, cei care credem în Domnul Iisus, moartea nu mai este decât un vrăjmaș biruit. Nu ne mai temem de ea, căci și-a pierdut puterea. Ba mai mult, moartea ne este un câștig pentru că prin ea suntem desfăcuți de trupul nostru ca să fim cu Hristos. Așa că de fapt pentru cei credincioși nu mai este moarte. Căci atunci când Hristos va veni să ia pe Aisei cu sine în slavă, toți cei morți cu el vor învia. Iar noi care vom fi în viață vom fi schimbați și răpiți împreună cu ei în nori, fără să fim văzuți de lume. Și toți împreună vom întâmpina pe Domnul în văzduh și astfel vom fi totdeauna cu Hristos. Cu trupurile noastre slăvite, la fel cu a Lui, îl vom vedea așa cum este și vom trăi împreună cu El pentru totdeauna. Învierea lui Hristos mai arată și ivirea zorilor unei zile noi pentru om. Omul, fiind sub puterea păcatului și a morții, va trăi pentru plăcerea și voia lui Dumnezeu. Spunea cineva, Adevărul învierii e atât de mare, atât de copleșitor, încât nimic nu poate fi mai important decât faptul că Hristos a înviat. Prin învierea Domnului Iisus Hristos am fost născuți din nou. Cu învierea Domnului a început viața cea nouă pe pământ care se află în Biserica lui Hristos. Dumnezeu a înviat pe Fiul Său Iisus Hristos. Acesta e marele adevăr al faptului că noi suntem socotiți neprihăniți, adică îndreptățiți, s îndreptați. Unii și-au pus întrebarea, cu ce haine a apărut îmbrăcat Domnul Isus când s-a arătat ucenicilor după înviere? Ca și cum hainele erau importante. Cel care a făcut toate lucrurile putea să-și facă și haine pentru trupul înviat. Învierea Domnului Isus este substanța cuvântului noului legământ. Este fulgerul care croiește înțelesul adevărat al vieții. Este miezul propovăduirii sfinților apostoli. Fără învierea Domnului Isus Hristos, jert fața de pe cruce n-ar fi avut nicio putere mântuitoare, așa cum s-a mai spus și în alte locuri. Un credincios spunea, Domnul Isus a murit pe cruce ca să ia păcatul lumii, să devină răscumpărătorul și mântuitorul oamenilor. Apoi el a înviat din morți și acum este viu în vecii vecilor. Ne fiind doar un personaj istoric, ci o persoană vie, realitatea cea mai importantă a istoriei și forța cea mai vitală din lumea de azi. Întreaga Biblie e clădită în jurul acestei istorii minunate a Domnului Isus Hristos. Celor care îl primesc prin credință le dă viață veșnică. Domnul Hristos este centrul și inima Bibliei, centrul și inima istoriei, este în același timp centrul și inima vieții noastre. Învierea Domnului Isus din morți a fost refrenul neîntrerupt al propovăduirii apostolilor. Capitolul 15 din Epistola 1 Corinteni este cea mai deplină adâncire, dezbatere a subiectului acesta din tot Noul Testament. Prin înțelesul pe care îl dă vieții omului, este cel mai important și mai măreț capitol din Biblie. Învierea Domnului Isus și învierea morților este inima mesajului creștin. Învierea lui Isus din morți a fost un fapt real, întărit de martori oculari care l-au văzut pe Iisus înviat după ce se sculase din morți. Sfântul Apostol Petru, în predica din casa lui Corneliu, se arată pe sine ca martor, apoi ceilalți apostoli și la urmă, mântuitorul înviat se arată Sfântului Apostol Pavel. Schimbarea vieții lui Saul apărător al iudaismului devenit creștin, nu s-ar fi putut întâmpla dacă n-ar fi fost arătarea Domnului Isus pe drumul Damascului. Pe lângă multe arătări ale Domnului ucenicilor, separat sau în grup, Domnul Isus a arătat unei mulțimi de peste 500 de oameni. Unii din ucenici nu voiau să creadă la început că Domnul Isus a înviat din morți. Dar atunci când s-au convins în cele din urmă că este o realitate, că mântuitorul a rupt cu adevărat legăturile morții și a ieșit din mormânt viu, faptul acesta a dat alt înțeles vieții lor încât nimic nu-i mai putea înspăimânta. Mergeau înainte cu mărturisirea acestui adevăr și nu se mai uitau la amenințări. Ei au cutrăierat Imperiul Roman în lung și în lat, vorbind despre Domnul Isus, despre viața lui, despre moartea și jertfa lui, despre învierea sa. Propovăduirea lor arăta întotdeauna aceste două mari adevăruri, jertfa Domnului Isus ca preț de răscumpărare pentru toți păcătoșii și învierea lui ca biruința asupra morții și ca început al vieții celei noi în cei care credeau în el. De la înviere, ritmul istoriei și al creației este altul, spunea un scriitor creștin, pentru că se află sub puterea jertfei răscumpărătoare de pe crucea Golgotei. Învierea Domnului Isus este poarta noii creații. Cei care prin credință intră pe această poartă, înviază la o viață nouă și veșnică. Ei alcătuiesc creația cea nouă, biserica, trupul lui Hristos, prin care Dumnezeu își desfășoară puterile lui minunate în lume. Învierea Domnului Isus Hristos nu este unul și același lucru cu învierea lui Lazar și celelalte învieri care au fost doar revenir la viața de mai înainte. Aceste învieri sunt dovezi ale puterii lui Hristos. Persoanele înviate au murit din nou, pe când Hristos nu mai moare, așa cum spune Sfântul Apostol Pavel. Știm că Hristosul înviat din morți nu mai moare, moartea nu mai are nicio stăpânire asupra Lui. Romani 6,9 Învierea Domnului Iisus Hristos nu e o simplă aducere la viață ca apoi să înceapă iar drumul cel vechi care sfârșește în mormânt. Nu! Învierea Mântuitorului este biruința de plină și veșnică asupra morții pentru că El, cel fără păcat, a murit plătind prețul răscumpărării păcătoșilor. Învierea Domnului Iisus din morți este evenimentul unic, cel mai important din istorie, faptul cel mai temenic stabilit. Referitor la adevărul învierii, iată câteva mărturii ale unor oameni de știință și istorici. Edersheim Învierea lui Hristos poate fi declarată fără șovăire ca fiind cel mai întemeiat fapt din istorie. Ewald Nimic nu e mai sigur din punct de vedere istoric decât faptul că Isus a înviat din morți și s-a arătat din nou ucenicilor. John Bradus. Dacă nu știm că Iisus din Nazaret a înviat din morți, nu avem cunoștințe de adevărată valoare istorică. Ramsey scrie, cred în înviere fiindcă există fapte care nu pot fi explicate dacă n-ar fi fost învierea. Mormântul gol a fost un lucru prea fantastic, prea extraordinar ca să fie nebăgat în seamă. Paul Altus vierea n-ar fi putut fi susținută la Ierusalim nici măcar o zi, nici măcar o oră, dacă mormântul n-ar fi dovedit că e gol. Thomas Arnold, profesor de istorie la Oxford, spunea, M-am obișnuit să studiez de ani de zile istoria Antichității, să cântăresc temeinicia dovezilor scritorilor din vechime. Nu cunosc un alt fapt istoric care să fie susținut de dovezi mai bune și mai solide pentru mintea cercetătorilor decât marele semn pe care ni l-a dat Dumnezeu prin învierea lui Hristos din morți. Canon Westcott, om de știință de la Cambridge, a spus, cumulând toate evidențele, nu e prea mult dacă afirmăm că nu există un alt incident mai bine documentat și dovedit ca învierea lui Hristos. Dr. Simon Greenleaf, profesor de drept la Harvard, scria Învierea lui Hristos din morți e unul din evenimentele istorice cele mai temenic suportate prin date și mărturii după legile legale ale evidențelor permise în curțile de justiție. George Eldon Ladd zice Singura explicație rațională asupra faptelor istorice este că Dumnezeu a înviat trupește pe Isus. Orice credincios adevărat al Domnului Isus este un înviat din moartea păcatului și el, prin noua lui viață, poate depune mărturie pentru învierea Domnului Isus Hristos. Învierea Domnului Isus din morți este nădejdea învierii noastre din morți. Credința în învierea lui face inimile noastre să tresalte de bucurie la gândul că vom învia și noi și vom intra într-o existență nouă, veșnică și fericită. A îngăduit să se arate. Chiar și cele mai mari minuni sau lucrări să nu le arătăm decât atunci când îngăduie Dumnezeu. Tot ce se face fără îngăduința Lui duce spre rău. Când Dumnezeu te inviază din moartea păcatului sau dintr-o stare rea, se vede. Ceea ce face El nu poate și nu trebuie să rămână ascuns. Un adevărat martor al Lui Hristos nu mărturisește numai despre moartea Domnului ca preț de răscumpărare, ci mărturisește cu putere și despre învierea Lui cea de a treia zi. Așa a făcut Petru. Numai o mărturie întreagă despre Hristos, cel răstignit, cel înviat, cel înălțat la cer, cel care mijlocește pentru noi și cel care va veni iarăși pentru ai săi, este mărturia adevărată, care convinge sufletele să vină la el și să-l primească prin credință ca mântuitor și domn. Chiar și învierea trebuie arătată numai la porunca lui Dumnezeu. Așa a fost cu Domnul Isus, așa trebuie să fie și cu noi. Binele făcut fără trimiterea lui Dumnezeu nu este bine adevărat. Domnul Iisus s-a arătat după înviere numai la porunca lui Dumnezeu și numai persoanelor rânduite de El. Slujitori ai lui Dumnezeu, frații mei, nu vă grăbiți să faceți ceea ce vi se pare că este mai bine, ci mai întâi întrebați pe Dumnezeu și dacă El îngăduie, faceți. Domnul Isus Hristos cel Înviat trebuie să se arate și în viața mea dacă mă întors cu adevărat la El prin credință. Eu trebuie să fiu vasul care îl poartă pe pământ, templul în care locuiește El acum în lume, tronul pe care șade și împărățește. Orice lucrare pe care o face Dumnezeu, mai devreme sau mai târziu, trebuie să se arate, ca să fie cunoscută. Toate trebuie să slujească de laudă slavei sale, slăvit să fie El. Ideți-vă ochii să privești, Că le treci grăbit pe cale. Delocul rău să te ferești, Cu toate galetele tale. Ferește-te de ce m au de vorul În minunatele scripturi A zis Mântuitorul Versetul 41 nu la tot norodul, ci nouă martorilor aleși mai dinainte de Dumnezeu, nouă care am mâncat și am băut împreună cu el după ce a înviat din morți. Cine este martorul jertfei morții lui Hristos prin faptul că a primit-o pentru el prin credință și pocăință, devine și martorul învierii lui prin faptul că este înviat la o viață nouă împreună cu mântuitorul său. Domnul Isus se arată viu numai celor care l-au văzut răstignit pentru ei, pentru păcatele lor. Ceilalți oameni nu au ochi potriviți ca să vadă pe Hristosul cel înviat, pentru că el are un trup slăvit, nesupus putrezirii. Dragul meu, dacă dorești să-ți se arate Hristosul cel viu, primește-l și primește-l mai întâi ca răstignit pentru păcatele tale. Cine vede bine pe Hristos cel răstignit, vede bine pe Hristos cel înviat. Atât prietenii cât și dușmanii credinței creștine au recunoscut că învierea lui Hristos este piatra de temelie a credinței. Atacul dușmanilor creștinismului s-a concentrat cel mai adesea asupra învierii, pentru că ei au văzut clar că acest eveniment este esența creștinismului, a Bisericii lui Hristos. Dacă învierea Domnului Isus Hristos n-ar fi fost o realitate istorică puternică, n-ar fi avut loc nașterea bisericii. Cum să se fi născut biserica așa din senin în niște împrejurări atât de potrivnice după răstignirea Domnului Hristos când ucenicii lui fugiseră de teamă? Cine ar mai fi avut curajul să-i adune pe acești fricoși împrăștiați? Învierea marelui lor învățător a fost puterea care le-a zdrobit frica, i-a strâns din împrăștiere și le-a dat curajul și înțelepciunea să mărturisească acest adevăr. Mormântul gol și arătările Domnului Isus în timp de 40 de zile au întărit în ucenici credința, nădejdea și puterea de mărturisire a învierii Mântuitorului. Acest timp de 40 de zile petrecute cu Mântuitorul înviat a adus în ucenici lumina cunoașterii lui în noua stare, care i-a pregătit pentru marea lucrare la care au fost chemați și aleși. Da, ucenicii cunoșteau pe Domnul Isus cu adevărat, de aceea puteau să mărturisească limpede despre el. A ști despre Dumnezeu e un lucru, a cunoaște pe Dumnezeu e cu totul alt lucru. Este diferență între a ști și a cunoaște. Cu ce știm despre Dumnezeu am umplut bibliotecile. Nu la tot norodul, ci nouă martorilor aleși. Adevărul nu se arată în piață la toți oamenii, ci se descoperă celor sinceri, aceștia sunt puțini. Ochii botanistului văd altfel iarba, florile și toate plantele, în timp ce oamenii de rând trec nepăsători și nu văd nimic interesant. Unele lucrări ale lui Dumnezeu, în primul moment, nu sunt arătate mulțimii pentru că mulțimea nu-i pregătită să le primească. Mai târziu însă vor fi cunoscute. Cine poate vedea cum se zămislește o ființă? După naștere și mai ales când crește mare, este văzută de toți. Martori aleși mai dinainte de Dumnezeu Adevăratul martor al lui Hristos și mădular în trupul lui este ales de Dumnezeu înainte de întemeierea lumii și pregătit prin Duhul Sfânt pentru această slujbă. Este un anumit număr pentru Biserica lui Hristos pe care nu-l știe nimeni dintre oameni, dar toți care aud chemarea și vor să vină la Hristos să îndrăznească. Ei fac parte din acest număr, ei sunt martori aleși înainte de întemeierea lumii. Cei aleși de Dumnezeu sunt cei care au vrut să fie aleși, adică oamenii care au primit condițiile alegerii. Prin faptul că sunt aleși, Dumnezeu le dă o stare nouă pe care cei nealeși nu au și nu cunosc. În această stare nouă ei pot pătrunde în tainele dumnezeiești și pot fi martori pentru aceste adevăruri în mijlocul celorlalți oameni. Apostolii au fost martorii învierii Domnului Isus Hristos pentru că au fost mai întâi martorii trăirii, lucrării și jertfei Lui. Ei au fost oameni care de bună voie au lepădat totul din împărăția lumii și au trecut în împărăția Lui Dumnezeu. 9. Martorii aleși Dacă ești ales de Dumnezeu și tu îl alegi pe El, atunci devii martorul Lui și te bucuri de descoperiri minunate. Am mâncat și am băut împreună cu El după ce a înviat din morți. Când mănânci la aceeași masă cu Domnul Isus cel înviat, înseamnă că și tu ești viu, pentru că El nu are părtășie cu cei morți. Cel ce mănâncă la aceeași masă cu Mântuitorul Hristos are natura Lui, felul lui Isus de a fi. După învierea ta din moartea păcatului, trebuie să mănânci împreună cu Domnul Isus, să mănânci mâncarea pe care El o poate mânca, după cum scrie în Ioan 4,34, ca prin aceasta să dovedești că ești înviat. Altfel e numai o închipuire. Cunoașterea Domnului Isus este adevărată și numai atunci când stai cu El la masă și ai părtășie. Voi intra la El, voi cina cu El și El cu mine. Acestea sunt cuvintele Domnului Isus în ultima carte la Apocalipsa 3,20. Meditațiile pe care astăzi le-ați ascultat au fost scrise de Nicolae Moldovianu, meditații la capitolul 10 din Cartea Faptele Apostolilor, versetele 40 și 41. Dar Dumnezeu l-a înviat a treia zi și a îngăduit să se arate, nu la tot norodul, ci nouă martorilor aleși mai dinainte de Dumnezeu, nouă care a mâncat și a băut împreună cu El după ce a înviat din morți. Spre slava Domnului cântăm cântarea Deschideți ochii să privești. Textul din Cartea a doua a regilor, capitolul 6, versetul 9. Ferește-te să treci pe lângă locul acela. Deschidi. De-ți ochii să privești Când treci grăbit pe cale Delocul rău să te ferești Cu toate ale tale Ferește-te de învățături ce n-au deplinit În minunatele scripturi, azi zis Mântuitorul: Ferea de fărdelești de le păcate Și atunci Ce-a poți ca să înțelegi Aharul lui dreptate Ferește-te de orice rău ce duc din lume atunci Isus cu Duhul Său de plin o să te îndumer. De orice cuvânt Ce nare are o mârșia. În noul sfântă și mult Nelțându-i -ă clar solia Căci dacă tu nu te feresti de Răul care crește. Când știi, când poți, când îl privești, Iisus nu te perește. Când știi, când poți, când îl privești, Iisus nu te perește.